بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد اي يحسب لن يقدر عليه أحد يقول اهلكتم ما للبدا امنام الله داس ალabamas des barmherzigen nein Ich schwöre bei dieser Ortschaft, wo du in dieser Ortschaft deinen Aufenthalt hast und bei einem jeden Erzeuger und dem, was erzeugt. Wir haben den Menschen ja zu einem Leben in Mühsal erschaffen. Meint er etwa, dass überhaupt niemand Macht über ihn hat? Er sagt, اب بزز مغ فبراحسبب مرهه أحد ألم ننجعله عينين سان ووشفين وهدناهُ النجدين ف قحمل العقب وما أدكم العقب فكرقبه أو إطعاام ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمه اولئك اصحاب الميمنه meint er etwa dass niemand ihn gesehen hat haben wir ihm nicht zwei augen gemacht eine zunge und zwei lippen und ihn beide hochebenen geleitet Aber er ist nicht den steilen Passweg hinaufgestürmt. Und was lässt dich wissen, was der steile Passweg ist? Es ist die Freilassung eines Sklaven, oder zu Speisen am Tag der Hungersnot, eine Weise, die einem nahe ist, oder einen Armen, der dem Boden nahe ist. Und dass man hierauf zu denjenigen gehört, die glauben, einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen und einander die Barmherzigkeit eindringlich empfehlen. Das sind die Gefährten der rechten Seite. <lacht> Diejenigen aber, die unsere Zeichen verleugnen. Sie sind die Gefährten der unglückseligen Seite. Über ihnen liegt ein sie einschließendes Feuer.